La colla bastonera del Berguedà, Cop de Garrot, celebra aquest dissabte dia 6 el seu tretzer aniversari. A les 9 del matí tindrà lloc un esmorzar i trobada de colles bastoneres amb els estalladors de Prats i Manrússia avant del Pal. A les 12 cerca Vila pel carrer Major. A partir de les 2, vermut i dinar popular. I a partir de les 4, concert de tarda amb les Berres i la Berguedana de folklore Total. Els actes tindran lloc a l'Ateneu Llibertari del Berguedà, al carrer Pinsania, edifici de Cal Corneta. Us hi esperem a totes. Segona jornada castellera, Xavier Batriu-Civila. Aquest dissabte, Diada Castellera amb els Minyons de Terrassa. A les 4, concentració a l'antic cinema de Berga. A partir de les 5, diada en homenatge a Xavier Batriu, a la plaça Sant Pere. A les 8, sopar al cine. I a partir de les 9, actuació de Miquel del Roig i Pirat Sound System. Visca la cultura popular! Segon aniversari de l'Ateneu la Feixa. Aquest dissabte, l'Ateneu Popular la Feixa de Navàs celebra el seu segon aniversari. A partir de les 11 del matí, a la plaça de la Cooperativa, davant del CAP, jocs tradicionals. A dos quarts d'una, vermut musical. A dos quarts de dues, dinar que constarà de paella, pa, vi, aigua i postres per 8 euros. A dos quarts de quatre, bingo musical amb diferents premis. I a les 5 berenar amb castanyes i animació familiar. Posteriorment, l'aniversari es traslladarà al Casal Sant Genís, on a partir de les 6 es projectarà el documental Cara Gramada i tancarà la jornada una actuació de la Coral Incordis. Moratòria a les incineradores de residus Des de la plataforma antiincineradora de Cercs, celebren que el Parlament hagi aprovat una moratòria a les incineradores de residus. Aquesta llei, diuen, bloqueja la possibilitat de crear una central a cercs i sobretot és un primer pas cap a una política de residu zero. Incineradores ni aquí ni en lloc. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.